Numele meu este mai siguran și, așa cum vă spuneam mai devreme la emisiunea lui Dinu, de un an și jumătate aștept să facem această dezbatere de astăzi. Avem cifrele finale, așa cum au fost ele comunicate de statistica oficială, contestabile sau nu, asta e partea a doua, ale anului 2017, primul an de guvernare. Ele arată senzațional în unele dintre ele, catastrofal, poate altele. Fiecare le judecă individual, pentru că vedeți noastră, nu mâncă, nimeni nu mănâncă cifre. Nimeni nu mănâncă PIB. Fiecare își duce acasă un salariu, are niște cheltuieli, niște rate la bancă, fiecare știe ce e în familia lui, în portofelul lui, pe cardul lui de salariu și așa mai departe. Fiecare are o perspectivă în legătură cu viitorul, iar acum cred că suntem în măsură să judecăm. Așadar, scurt, creștere economică 7%, pe 2017. Inflație, creșterea prețurilor, anuală ianuarie pe ianuarie, Luna decembrie nu este niciodată relevantă din punct de vedere al prețurilor, pentru că este sărbătoarea comercianților, Crăciun, Deci, în ianuarie față de în urmă cu un an, creșterea prețurilor a fost de 4,3%. Venim de la inflație negativă, de la deflație. Într-un an de zile să ajungi la 4,3%, vă rog să mă credeți că e o performanță. Apoi, ce aș mai vrea să știți dumneavoastră? Contul curent al țării noastre, adică diferența dintre câți bani au ieșit și au intrat în România. Deficitul său s-a dublat aproape, a crescut de la 3,4 miliarde pe minus la 6,4 miliarde pe minus de euro, vorbim acum. Dacă scoatem din acest concurent transferurile, banii trimiși acasă de români aflați în străinătate, o să constatăm și ce rămâne acolo? Rămâne comerțul. Cât am exportat noi, inclusiv servicii, deci forță de muncă, da? Că întreprinderile din România, multe dintre ele, lucrează cu alea occidentale. Prestezi acum din România servicii pentru, nu știu, o companie din Franța. Și asta aduce euro în România și mai ameliorează niște lucruri. Dar chiar și așa, în materie de bunuri și servicii, contul ăsta curent, a, aproape că s-a, deficitul e aproape că s-a triplat. deci da? au ieșit foarte mulți bani din România, cum ar veni. De ce? În primul rând, din cauza comerțului cu bunuri creșterea salariilor medii este de 10% pe media economiei, creșterea salariilor bugetarilor este de 22% în 2017, creșterea salariilor, atenție, în administrația publică, locală, este de 55%, la care se mai adaugă, bineînțeles, o creștere de 10% pe net de la 1 ianuarie. Și asta s-a văzut în comerțul cu bunuri al României, unde deficitul a ajuns la 13 miliarde de euro. N-am verificat dacă este cel mai mare din istorie. Eu cred că este cel mai mare din istorie. Nu știu exact dacă nu cumva în 2008 să fi fost mai mare. Deci înainte de criză. Cam astea sunt uh, cifrele economiei. Sigur că unii sunt fericiți. În România, alții uh, poate sunt invidioși pe cei care sunt fericiți. Ceea ce contează în momentul de față este Perspectiva așa cum simțiți dumneavoastră viitorul, pe termen scurt, mediu și lung al țării noastre. De aceea vă rog astăzi, când intrăm în discuție, să spuneți. domne, programul PSD a fost un program senzațional. Acum un an de zile, la această emisiune, a intrat cineva prin telefon care a zis de ce nu recunoașteți, domnul Guran, că programul PSD este cel mai bun făcut vreodată în istorie. Și am spus că nu cred acest lucru, dar la vremea respectivă, sigur, era o opinie a mea și o opinie a unui ascultător. Egale. Sunt două opinii egale. Acum vorbim pe niște cifre. 0372069599. Este de laudă sau de teamă ceea ce s-a întâmplat în România în ultimul an, din punct de vedere economic? Bună ziua, Marius! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Deci, cum văd eu drumul României astăzi, este rețeta Greciei. În niciun caz rețeta de succes care încearcă să o zică domnul Dragnea... De ce spuneți că e rețeta grecii? Păi să vă zic în felul următor, asta au făcut și grecii, s-au împrumutat, au cheltuit fără simțul responsabilități... Atenție, s-au împrumutat ca să investească? Sau și ca să investească? Nu, s-au împrumutat pe consum, în investiții ca la noi Iertați-mă, greșiți! Grecia s-a împrumutat mult, în special din cauza Olimpiadei, dar și, sigur, și pentru armament și pentru alte lucruri. Iar în momentul în care, într-adevăr, s-a -a dovedit că se dusese mult mai mult decât putea să plătească, eu nu v-am dat datele de datorie publică, dar vi le dau și pe asta dacă vreți. Deci, datoria publică a statului a crescut anul trecut cu aproape 2 miliarde de euro, un miliard și jumătate, dacă luăm în calcul și datoria garantată public, în timp Atenție, într-un pas mai mare decât totalul datoriei externe a României, pentru că datoria privată a scăzut de la 36, deci datoria negarantată public, de la 36 de miliarde, de la 34 de miliarde. Pe sold a scăzut. Iată, privații s-au împrum împrumutat mai puțin, iar statul s-a împrumutat mai mult. Deci ca să recapitulăm și să închidem asta cu Grecia. Grecii și-au făcut dole autostrăzi. A fost în Grecia, să vedeți? Au folosit banii ăia, poate nu pe toți. Iar în momentul în care a lovit criza, populația Greciei era protejată de faptul că trecuseră la euro. O protecție pe care populația da, României nu are. Da. Nu are și nu o să avem probabil curând sub nicio formă. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, direcția care ne îndreptăm acum, chiar dacă privații au luat credite mai puține de frică pentru viitor, statul, inconștient, se împrumută tot mai mult, care în final, așa au făcut și grecii. Dar nu asta țineam să spun că noi exact urmăm drumul Greciei, Ziceai, cum e mai bine mie? Și o să spun acum. În 2 decembrie, la creditul meu ipotecar de 3,31%, dobânda mea a devenit de 4,6%. Este o mărire de 1,3 puncte procentuale care calculat la 3,3% de jur 35-40%. E o creștere o rate e de mare. Creșterea ratei e de 35%. Exact. Da, este foarte mult. Nu e normal. Nu e normal într-o țară în care există predictibilitate. Nu este normal într-o democrație și într-un capitalism sănătos. Marius, dar nu a pus PSD-ul să vă în țara împrumutați. Era România. Dar ce a pus PSD-ul să vă împrumutați? De ce v-ați împrumutat? Pentru că eu am avut încredere în cei care au fost înainte, nu în programul populist al PSD-ului, și era normal să am încredere să investesc ca să nu plec din țară. Moise, deci, -a Marius, acum 10 ani. Deci, dumneavoastră spuneți așa. Programul n-a fost bun pentru că mie mi-a crescut dobândă. Și deci cheltuiala. Printre altele, altele, lista de predictibilitate, afluxul mare de bani populist aruncat în piață, fără susținere. Eu lucrez în producție. Mie ne mi au crescut cheltuielile cu 20% într-un an. Eu Dar industria ușoară, Știți ce înseamnă asta? Păi mm. să vă zic eu ce, când va merge economia prost, cei care vor pleca din țară primii este industria ușoară. Ei, ei vor pleca. Cu ce mă ajută deciziile luate peste noapte ale statului român? Da. Ca predictibilitate, ca investiții a patronilor mei. Cu ce mă ajută? Mare salariul va crescut. Știți ce spun ei? Noi nu înțelegem, asta spune. Noi nu înțelegem, a noi înțelegem, nu se întâmplă așa ceva. Da, okay. nu se întâmplă. Păi asta e, ce să-ți mai spun mai mult? Bine, Marius, ok, la ok, vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră. Punctele de vedere, prin definiție, sunt subiective. Situația în industria ușoară, în condițiile creșterii importurilor, cred că v-am spus la Pastila Bizidei în zilele trecute, pe industria de confecții, dacă nu mă înșel, și pe îmbrăcăminte și încălțăminte, pe producții au scăzut foarte mult și e normal, pentru că astea sunt cele mai concurate, de chinezării în special. Cristi, bună ziua! Da, bună ziua! Vă ascultăm! Eu vorbesc ca și cetățean nu ca și economii. Nu se simte nimic din cifrele în care au date oficiale. Nu va a crescut salariu? Ba... Nu, nu, va din potrivă. Bine, domeniul meu de activitate nu ține de salariu, dar ține mai mult de cheltuieli. Și, de pildă, carburantul mă interesează. S-a destul de mult, nu știu, cred că undeva la vreo 30% la domențel în ultimul an de zile, ceea ce e enorm, enorm de mult. asigurări de asemenea și produsele alimentare, o parte dintre ele, deci sunt decât niște cifre care nu se regăsesc în viața reală. Asta ar fi o dată. Deci, pentru... de deci, din punct de vedere al veniturilor, ziceți noastră că n-ați avut o creștere. Din no. punct de vedere al cheltuielor, ați avut creșteri. Clar, clar, exact. Dar... Ok, și. Iar așa? Ziceți. Pentru a deveni și să le realitate, trebuie nu anumite. De pildă, construcție de autostrăzi, pentru că pe termen scurt, generează locuri de muncă, iar pe termen generează bani fizici care intră în țară. Deci bani reali. Turism, nu știu, ajutarea agriculturii în mod eficient, hipermarketuri okay. care să țină bani în țară, țină, mă rog, producătorii să vândă mai mult, să, să, să fie ajutat să-și vândă mai ușor marfa. Asta înseamnă bani rămas în țară, asta înseamnă dezvoltarea agriculturii la nivel macro, nu știu, chestii de genos, tot, toate lucrurile astea de care am... Ce am legătură povestit, are, ce legătură nou. e între lipsa infrastructurii și, nu știu, faptul că laptele de vacă i adus din Polonia, poftiți. Păi, da, este și acolo legătură. În primul rând, transportul, timpul, calitatea produsului, și atunci România nu, nu vând o secundă. Românii nu vând laptele lor, nu că cel din polune mai bun, că sunt anumiți băieți care fac niște importuri da. și masacrează producătorul. Deci asta s și se realitate. Acolo... Și au adus, asta e o discuție deja, cred că durează de 10 ani discuția asta, în care producătorii, producătorii au, uh, au arătat un lucru foarte simplu. Vaca nu paște lângă șosea, ea paște pe munte. Dacă laptele nu poate fi colectat de pe munte, atunci e mai ieftin să-l aduci din Polonia. Stela bună ziua. bună ziua! Încă o dată, nu vă, nu vă cer să faceți analize economice la această emisiune. Pur și simplu să descrieți lucrurile așa cum sunt ele în viața dumneavoastră în ultimul an de zile, cum le simțiți și cum le previzionați. Și, bineînțeles, să judecați una peste alta rezultatul. Poftiți, Stela. Îmi bună o întrebare. Oare cine sunt acei români fericiți nu cred că există român fericiți, decât cam 1% din populația noastră. De ce ziceți asta? Spun asta. la treceți mai lângă fereastră, vă rog. Spun asta pentru că programul PSD-ului și creșterea economică raportată nu reflectă realitatea. Creșterea salariilor în sistemul bugetar este incontestabilă. Creșterea pensiilor este incontestabilă. Da, dar toate aceste creșteri se reflectă în uh, consum. Se reflectă în consum, spuneți dumneavoastră. Da, da, da. Și uh, populația... Și așa rău că mănâncă crează... și pensionarii un parizer, nu știu, mai bun sau mai mult parizer sau habar n -am. Nu mănâncă un parizer mai bun, să știți, pensionarii. Absolut deloc. De ce? Ei mai mult dau pe medicamente pentru că au nevoie de tratamente, medicamentele sunt foarte scumpe, hrana foarte scumpă, utilitățile foarte scumpe, De deci cei trag, trag de la gură ca să poată să-și asigure ziua de mâine. Eu nu cred că se poate spune că viața pensionarilor în România este astăzi mai rea decât acum un an. Obiectiv vorbind. Asta este părerea dumneavoastră. Eu susțin punctul de vedere. Eu am o mamă în vârstă care, dacă nu este ajutată de către noi, nu se descurcă cu pensia de pe o lună pe altă. Ok. Să ne întoarcem la creșterea de salarii. Nu să ziceți că da. foarte puțini oameni au beneficiat de asta? Da. În special sistemul privat. Deci... În special nu să, sistemul bă... privat nu, cred că vreți să spuneți. Da. Deci sistemul privat nu a beneficiat de creșteri salariale. Ok. Şi... Deci nimic din ceea ce ne-a promis PSD-ul, în sistemul privat nu se reflectă. Din contră, sistemul privat este strâns, strâns în menghină, puternic, puternic, ca să poată să susțină financiar promisiunile acordate de către guvernul PSD-alde în programul său de guvernare. Și totuși, o altă problemă, programul de guvernare este nu pe hârtie. În realitate, în afară de promisiunile salariale pentru a obține Uh, electorat, nu se-a realizat absolut nimic. Iată, un om care lucrează la privat. Vă mulțumesc, la. Hai și bugetarii, pensionarii, sunați, vă rog. 0372069 Vreau, chiar vreau să avem o dezbatere reală. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm. Uh, din, uh, ca o întâmplare, eu sunt uh, angajat la privat, în construcție, iar soția E bugetară. Ce construiți? Medical. Păi sunt civilist. Ce se, încă se investește. Faceți blocuri? Da. Facem și trădiri de locuințe rezidențiale. Dar foarte mult în ultimul an s-a construit în domeniul industrial. Greșit! Ale... Statistica pe construcție a venit astăzi Siguria a căzut Cum să zic așa, a fost mai, mai dată La o parte de celelalte statistici Vă spun eu, acum, în anul 2017 Atenție, statistică oficială da. În anul 2017, lucrurile de construcție Au scăzut cu 5,4% Dar aceasta este o medie Care ce ascunde? Imediat vă spun și asta Clădiri rezidențiale Creștere 69,7% Clădiri nerezidențiale Scădere, aproape 13%. Construcții inginerești, adică de infrastructură, drumuri, da, poduri, da. ce mai ar trebui să facă statul în România. Scădere, 22,3%. Cred că este cea mai mare scădere a acestui tip de activități de construcții. Da, nu uităm, da. că nu mai avem specialiști în primul rând. Probabil că și acest lucru duce... nu avem forță de muncă în acest domeniu și acest lucru duce automat la și scăderea investițiilor. Pentru construcții nu aveți forță de muncă? În țară e un deficit foarte mare. Deci eu în ultimii trei ani, cu toate că am o vârstă destul... Așa. 50 de ani, în ultimii trei ani am schimbat trei societăți comerciale pentru care am lucrat și toate este societăți s-au confrunt, confruntat și altele, uzitele de pe la colegii mei, cu lipsa de muncitori și personal calificat. Calificat, calificat. calificat. A, ok, da, e da. important acest detaliu da. pentru că la cât de puțină calificare în România, să știți că acest domeniu al da. construcțiilor absorbe multă forță de muncă, din aia necalificat, adică undeva la 6 700 mii de oameni, ceea ce înseamnă foarte mult. Dar, încă o dată, Mihai. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile, una peste alta? Deci totul a fost un fiasco, sunt sigur. Din ce văd, nu fac politică. Din timpul scurt care l-am alocat pentru știri și ceea ce înțeleg eu, tot acest program și cu ăsta al salarizării a fost făcut pentru ei, pentru cei care ei ocupă majoritatea funcțiilor bugetare, pentru populația de rând absolut nimic, nu toți bugetarii sunt pesediști, nu ziceți? Nu toți. Da, dar normal că sunt tot acolo. Sunt și profesori, deci bugetarii sunt și profesorii, sunt și polițiștii, sunt și militari, sunt și procurorii și judecătorii. nu l a crescut. Soției mele asta vreau să văd. Cu toate că cadrul medical a crescut, împiși lucrează, e bugetară, i-a crescut foarte puțin. Urmează de la 1 martie. Da, dar la multe alte cadre din învățământ, am înțeles că nu le-a crescut salariile. Eu am tot același salariu, nu se pune problema că sunt la privat. De ce mi -e mi-e frică că o să plătim în, în următorii ani tot ce s-a făcut acum greșit și cu pensionarii referitor la discuția mai de, de, de devreme? Uh -huh. uh, PSD-ul de... Câte ori, dacă vă uitați în istoria trecută, de câte ori a fost la guvernare, a venit cu aceste măsuri și cu aceste promisiuni este este și este un partid directora. de stâmbă. Da. da. Și au, au crescut într-adevăr pensii un pic la Saharii, dar automat au crescut și prețurile... Da, asta uh, face parte din, părin... din filozofia părin... lor, care da. nu este neapărat... Părinț... Poftiți! Părinții mei au observat cu stupoare că uh, le-a crescut un pic pensia, dar cheltuielile la fel, care le aveau stricte. Pâinea, zahărul, foarte bine calculate, de, deja îi depășesc, îi costă mai mult decât... Da, adică erau mai mulțumiți să nu le crească pensia, să rămână prețurile undeva stabile, decât să le crească pensia... Observați, observați că aici este vorba de o defazare. Adică pensia crește de mâine sau de la 1 martie sau de la 1 iulie, cum zice doamna Vasilescu, cred. În timp ce prețurile au o evoluție mult mai lungă și pot ajunge să crească dacă nu crește și producția. Aici o chestiune de resurse. Nu sunt încă o dată. Aceasta este o filozofie de stânga. E alegerile câștigate de un partid de stânga. Că ei au promis și niște lucruri legate de investiții, de stimularea muncii, deci niște elemente, să zicem, mai de dreapta. Aia e o altă poveste. Că, na, i-a votat cineva de dreapta, poate i-a votat. De ce, Bal, bună ziua! Bună ziua, Moise și ascultătorilor dumneavoastră. Din păcate, nu sunt, nu sunt bugetar. Sunt tot lucrător la, în domeniul privat. A scăzut, a scăzut e, salariul. V-a scăzut salariul? Da, ne-a scăzut salariul pentru că acel, acel procent e, al cotei anul nu, nu s-a adăugat. E, sau poate se va adăuga luna viitoare, nu știu. Deci dumneavoastră sunteți dintre puținii români, cărora de la 1 ianuarie le-a scăzut salariul. Pentru că da? transferul contribuțiilor patronul asta este un om rău, un soroșist, cum a venit. Da, dar până la urmă înțeleg că nu se vina lui, nu. Nu știu, ați vorbit cu el, l-ați întrebat Alo, patroane, n-ai creștere de cheltuieli, uite, zice doamna Olguța, de ce nu creșt mie salariu cu contribuția? Da eu înțeleg că am ce a făcut, să zic PSD-ul a creat două clase, una de asistați social și una de asistați politici, care va trebui să pompeze financiar pentru a asigura voturi. Că asta a făcut, deci nu, nu manevra sa politică, manevra asta economică nu, nu cred că a duce la ceva bun, când toată lumea spune și din afară nu e bine să faceți aceste, să le o pe el, financiare și voi insistați. Și acum de ani de zile, dacă vă uitați și din trecut, chiar declarau că aceste manevre, doamna Grațila Gavidescu, chiar domnul Dragnea declarau că nu, nu sunt bune pentru români, că sunt, nu sunt populiste, că vor aduce la un dezastru. Ați Dar văzut un filmuleț făcut de da, PNL, da, da, da, cu exact. referire la o măsură care nu se dorea generalizată a lui Biriș. Dacă mai știți, noastră, la vremea Am... respectivă, măsura l-a luat prin surprindere pe Cioloș, care l-a dat imediat afară pe Biriș. Și, dar atenție, Avem. nu era vorba de un transfer de ăsta generalizat atunci? Da, dar era, era o idee care i-au aplicat-o. Aici, aici este problema. Da. Vedeți? Da. Deci asta, asta este problema. Deci noastră v-a scăzut no. salariul dar astăzi cam vesel pentru un om care o a scăzut salariul de ceva. Uh, Ce salariu aveți cu cât uh, v-a scăzut? Uh, deci am avut 3200 și am rămas, am rămas la fel. 3200 deci, imposabil. Deci, Deci, impozabil. Da, da, da, și lucrez în domeniul petrolier, deci unde salariile ar fi, trebuie să fie mai mari, dar de că nu. Olu, lucrează la o multinațională? Nu nu, nu, nu, nu, nu, lucrez ca colaborator. Am înțeles. Deci Bine. lucrez angajat, angajat direct, aici este problema. Interesant, totuși, țineți-mă la curent cu salariile astea în domeniul serviciilor petroliere, probabil. Vă mulțumesc, de 037 0372069599, Marcela, dacă sună bugetar sau pensionar, să le dai prioritate. Carmen, bună ziua! Bună! Vă ascultăm! Um, eu am sunat și ca să îi răspund doamnei care zicea că nu sunt român fericit. Eu sunt fericită, dar nu are nicio legătură cu programul PSD. Da, normal, știu, e ziua îndrăgostiților. v-a așteptați iubitul dumneavoastră cu... Flori. Nu, am o atitudine, altă atitudine asupra vieții, pur și simplu, că na, dacă o luăm atletele, am probabil că am fi de prima astăzi. Așa. Uh, și, nu știu, n-am avut încredere în programul lor de guvernare Încă de, din 2016, când au și gata alegerile Și am luat niște măsuri uh, Eu am afacerea mea Adică ce măsuri? Ce... Aha, ok, sunteți patron Patron uh, Era să zic Da, patron. Okay. Cu, Un patron mi am spus că e mică afacerea mea am patru angajați Dar da, m-au luat puțin Prin surprindere cu uh, uh, part-time-ul, fiindcă eu aveam studenți angajați la part-time și a trebuit să Nu e adevărat, făceați evaiză fiscală. și i-ați dat afară fără da, nicio... Da, i dat afară din Fără scrupule. scrupule. Da, nu știu. De ce i afară? foarte ciudat, fiindcă trebuia să le plătesc contribuțiile ca și cum ar lucra 8 ore, deși ei lucrau 4, sau chiar două, unii din ei. Și deci îi cu salariu minim și ajungeați să le dați lor 6 milioane și să statul da. da, ceva de genul. Și atunci na, am ținut așa un fel de ședință și am vorbit și am zis că nu putem. Eventual când au vacanțe sau așa, îi angajez optore ore pentru o perioadă scurtă. Și ce ați făcut? Ați angajat pe alții la normă da, întreagă? care puteau lucra opt ore, da. Bine, care bine. Ok, da, Carmen, da. asta e o altă discuție. Spuneți-mi și mie cum, discuții, cum vi se par aceste efecte, adică judecând în aceste efecte. Creștere economică 7%, să nu spuneți că n-a simțit-o. a simțit o uh... Eu am simțit-o astă vară, da. Eu lucrez oarecum un comerț așa. și am simțit. Adică oamenii cumpărau mai mult, asta s-a văzut, asta vară. Dar s, s a simțit în decembrie când au cumpărat mai puțin decât în, al, în alte perioade asemănătoare Interesant. din alți ani. Interesant. Adică au, au început să-și dea seama că se întâmplă ceva. Ok. Eu așa am simțit, na, ca să zic, la acasă. Okay. Și, uh, na, eu am luat ceva măsuri, așa am început să-mi reduc cheltuielile pe plan personal chiar, mi-am luat mașină hibrid, ca să plătesc mai puțin la benzină Sanchi <laughs> Astea sunt hipsterel pe bune, deci câte-ați de da? 25.000 de euro pe mașină hibrid? Nu, că am luat-o la second hand, dintre cei care aduc rable din afară, dar, n-au. Să nu fiți dezamăgită. Carmen, vă mulțumesc pentru telefon. Mă bucur că sunteți fericită, mă bucur că v-a crescut afacerea. Indiferent ce credeți despre programul de guvernare, vedeți să nu aveți tendința de a amesteca hamsterii în judecățile economice. Că, na, dacă antipatizați pe domnul Dragnea, să zic, dau un exemplu întâmplător, aveți tendința să ziceți că programul este prost, când dumneavoastră v-a crescut afacerea. Uite, Daniel, bună ziua! Bună ziua, Moise și ascultătorile! Vă ascultăm! Ce să zic, eu, eu am simțit bine creșterea. Deci eu în 2016 m-am angajat șofer da. cu 1800 de lei. Da. Și net. vorbim astăzi, de net, da? în mână, bani în mână. Și astăzi iau 2400. Deci, începând de astă vară, chiar reușesc să punem împreună cu soția 500 de lei deoparte în fiecare lună. Bun. Sunteți cel uh, mai în să faceți. Mașină, Așa. Deci asigurarea la mașină, eu am uh, utilitar uh, uh, un T4, un transport. <coughs> da. Anul trecut aveam 1200 de lei pe an și astăzi m-am surprins la 545 de lei pe an. Am rămas surprins, deci nu știu de unde. N-am nicio treabă cu, cu guvernarea asta, poate odată eram simpatizant PSD, dar acum cu justiția, cu legile astea le justiție... Băi, să nu le amestecăm, tocmai de aceea v-am zis. Deci da, nu le amestecăm, da. nu ține în cont nu de le legile justiției. Deci, deci, practic, creșterea asta eu am simțit-o. Bun. Am simțit deci, din punctul ăsta de vedere, fațină. programul a fost unul bun. Nu știu dacă din cauza programului, da, probabil legea care a schimbat asigurarea a făcut cineva legea asta. Uh, da, și creșterea de salariu? Și creșterea de salariu. Deci în 2017, deci de la 1800 de lei, când s-au făcut 1450, deci am luat acei bani la salariu. Cum simțiți creșterile de prețuri? La... Creșterile de prețuri, motorina. Deci motorina o simți, Okay. Pentru că circul zilnic destul de mult okay. și rest, ce să zic, se vede. Mâncarea? Obole, alimentele, mâncarea, se vede. Dar nu, nu le simt, așa să Nu le simți. simți mai bine creșterea de salariu? Da, da. Deci, străgând linie, de Daniel... Reușesc, oricum ar fi, reușesc încă să pun acei 500 de lei deoparte în fiecare lună. Cu toate Felicitări. Deci, linie, din punctul de asta de vedere, programul este unul bun. Corect? să zicem până acum, dar pe termen lung nu știu dacă o să mai fie. De ce nu? Nu știu. De ce nu? nu? Asta putea să vă răspund. Nu? Cu toate ce... Aveți o teamă așa. Deci, deși aveți o creștere de salariu, Daniel, deși aveți o creștere de salariu care, spuneți voastră, acoperă creșterea prețurilor, mai puneți și bani deoparte, pe termen lung aveți așa o reținere. Simțiți că ceva n-ar fi în regulă. Vă mulțumesc pentru opinie. Alexandru, bună ziua! Alexandru, Bună ziua, domnul Gura. Vă îmi cer scuze, tocmai ce am trecut de pe căști, o să o trag pe dreapta, sunt întrebări. aud prea bine, așa? e, foarte -am bine. Și okay, nu am scos căștile? Așa. Pentru mine este o surpriză că nu am auzit încă bugetari, nu am auzit pensionari. Sincer, mm -hmm. ascult emisiunea de la început. Da. Nu am nimic cu programul de guvernare în sine, nu pot să spun lucrez de undeva de, în privat de 10 ani. Cum resimt în momentul de față, nu m-am regăsit niciodată în postura de a avea un salariu minim încât să mă ajute această creștere. Dar, ce pot să vă spun? La un tânăr cu doi copii în momentul de față, resimți toate acele cheltuieli. Aferente, creșterii copilului aferente, impozitele pe care le plătesc și credeți mă că le plătesc pe toate. Nu dramatizăm ca mult creșterile astea de prețuri, Alexandru? Creșterile acestea încă nu, cred că le-am văzut așa cum trebuie. Cred că o să mai vedem aceste creșteri. O medie de, de 4,3% vi se pare chiar așa un dezastru? Această medie de 4,3% Depinde unde se vede Pentru că dacă, așa cum s-a văzut în carburant Carburantul după sine trage o serie de scumpit Și mă gândeam Făceam o analogie simplă de această creștere De salarii Era la un moment dat o discuție despre o companie Care nu putem să numim multinațională Dar avea undeva la 100 de salariați Și se plângea respectivul investitor, că va fi nevoit să închidă fabrica din România pentru că a crescut salariul minim pe economie. Până la urmă, trebuie să ne gândim un pic. Asta ne dorim în România, companii care să vină, să muncească oamenii pe salariul minim pe economie, într-o zonă? Nu, ne dorim, nu, doamne, ne dorim nu, să ne facem ne Mercedes. Salarii... Pe cuvântul meu, deci eu ne tot dau exemplu. Să luăm exemplu uzina, unde salariile țin uh, pasul cu ce avem în piață, unde salariile cresc constant, poate și datorită sindicatului, sau poate nu, poate că oamenii de acolo înțeleg că trebuie oameni bine plătiți cu care să faci business. Ce exemplu ați luat? Că nu mai n-am înțeles. Uzina de la Mioveni. Uzina de de la Da, unde salariile sunt rezonabile. Sunt. Rezultatele sunt pe măsură și okay. oamenii înțeleg că nu se pot face, nu se pot aduce rezultate cu salarii mici. Da, ce vă staveți, da, Alexandru? Ce vă staveți? De la 34. Ok, deci prin 2000 eras foarte tânăr. Hai să vă zic eu o poveste. Când au venit francezii în România au zis 6 milioane salariu minim și ea de la Dacia aveau 6 milioane Deci 680 în bani noi. Atunci Eu era pe vechi. Acum. Păi, da. da. Să vă zic Eu o chestie. Vă acum cât este salariul minim și cât are în momentul de față un angajat la mediu la o La vremea respectivă, Dacia vindea niște mașini care erau 2000 de dolari. A ajuns Dusterul 18.000 de euro cât era atunci un Mercedes C-clase, că tot facem comparații. Eu am făcut un reportaj despre asta. Nu-mi imaginam în 99 când au venit francizii că vreodată în viața mea o ce va fi... Bine, nici Mercedes C-clase nu mai e 20.000 sau 18.000, dar la vremea respectivă era o oarecare comparație. Ce încerc să vă spun este că până au ajuns la salariile respective, ei au trecut printr-un proces de calificare. Sigur că vrem să fim toți ITIȘT în țara asta, să fim 18 milioane de ITIȘȚ și să câștigăm toți 2000 de euro pe lună sau 3000 sau 5000. Da, n-ar fi tocmai bine, că în momentul în care pică industria de IT, să ar putea să picăm toți. Păi în de ce să pice? Lăsați că e inovativă, nu să să pică prea repede. În momentul de față, nu, dar, Alexandru, uitați-vă un pic la țara asta, la ce știu oamenii să facă în țara asta, la calitatea educației, cu ce ies ei din școală, cât durează să se specializeze și pe ce pot ei, intelectual, să se specializeze. Și după aia spuneți-mi că e bine sau că nu e bine să avem... Eu aveam... Da, industriei care simplu, angajează cu salariul minim. Simplu, pe că și asta, a fost și asta a fost și scopul intervenției. Da. Nu trebuie, cel puțin eu nu blamez aceste creșteri, pentru că obiectivul nostru este să avem uh, medici care să fie bine plătiți și să da. condiționeze actul medical. Da. Avem nevoie să avem niște forțe de ordine care să fie bine plătite și să nu le oprească da. în trafic. Da. mi îmi place să folosesc mai multe eufemismă, să nu spun direct pe față. Da. Avem Spagă nevoie de toți, toți ce... da, acești Specialiști, tot eufemistic vorbind, care să fie bine plătiți și care să ne reprezinte interesele... Sunt de acord cu, cu dumneavoastră. Întrebarea este câți astfel de specialiști își permite statul să plătească, ținând cont de faptul că statul nu produce, ci doar colectează din economie. Deci, eu sunt de acord păcate. cu dumneavoastră că trebuie să aibă, nu știu, un funcționar de la Ghișeu, 3000 de euro, dacă vreți, dumneavoastră. Întrebarea e câți funcționari ne permitem să plătim acolo? Vedeți că a crescut și numărul lor în timpul ăsta, mai salariile. Iar astăzi sunt resurse care se trag din economie și după aia ne uităm la lucruri de infrastructură. Băi, ce dracu, au scăzut cu 23%. Deci ce am făcut, mă, autostrăzi? Se enervează Petreanu, pe ministrul uh, transporturilor care zice uh, autostrăzilor să le vedesc când o să fie gata, sau cum a zis, o brăznicie de asta infernal. Poa, păi, aia nu mai au bani acolo, nu mai au resurse. De ce? Pentru că au crescut salariile. Și numărul bugetarilor a crescut în același timp. Iată. -ai tăiat? Și nici nu cunosc în istoria mea. Da. m Nu. Ciprian a coborât calea ca să mă audiu mai bine. Nu știu de ce a făcut asta. Deci, Alexandru, hai să tragem linie și să... Da, în linie personal nu blamez acest, aceste creșteri. Da. Sunt conștient că era loc de mult mai bine și de niște măsuri mult mai bune, sustenabile, dar condițiile în care economia nu poate trage după sine niște creșteri, consider că aceste creșteri ar trebui să tragă economia, adică la modul. Creștem salariile în speranța că și privatul va, va putea să țină pasul, sper doar să reușească. Păi privatul. a făcut asta. Că în momentul de față, toți deci cre... oamenii din da. privat pleacă sau se orientează către joburi la pentru că sunt de două ori mai bine plătite. Da, domne, așa asta este. Asta e concluzia. Simplu. Bine, bine, Alexandru, vă mulțumesc. Done, deci încă o dată, creșterea veniturilor nu are cum să nu antreneze o creștere economică că e pe consum, nu e problemă, adică n-ar fi problemă, dacă am fi americani, care se bazează pe piața proprie, în primul rând, pentru că îi produc foarte mult. Dar în momentul în care vă spun eu dumneavoastră, uite, domnule, s-a triplat deficitul contului curent. Ce înseamnă? Înseamnă că această creștere de salari a ajuns în bună măsură în China, sau ce mai cumpără românul de prin mol, sau pe ce mai dă românul bani. Ba, mai mult decât atât, acest tip de creștere în care tu, banii tăi pe care îi tragi din ce se produce în România, îi trimiți via export în afară, ăla e credit net. Banii aia vin de undeva, de unde credeți? Din împrumuturi, pe care le vor plăti copiii noștri, mă rog, în fine. Eu doar vă explic mecanisme. Viorel, bună ziua. Nu Viorel. -ă, cine? Silviu. Silviu, bună ziua. A, bună ziua. Vă bună ziua. Domnule, eu sunt pensionar pre, provin din mediul privat, ca să spun așa. Din 94 am lucrat numai în sistem privat uh -huh. și cu toate greutățile Legat de Ce vârstă aveți? 67. Ok. Aveți o vârstă de 55, de v-am întrebat. Ah, da, mulțumesc mult. <laughs> Vă ascultăm. <să laughs> Ce pot să spun așa este că programul de guvernare a fost, cum să spun, extraordinar, domnule. Deci dacă ne uităm și vedem că sunt creșteri peste tot, da, deci a crescut da. deficitul curent, a crescut, ce spunem, prețul e... la benzina cu 20%, a asta, e ciclu... asta e din ciclul bancului crescut... eu a de pe vremea lui Ceaușescu. Da. Ai auzit da. că nu mai avem datorie externe? Aoleu, nici de alea nu mai avem. Păi vedeți că da, da. a crescut deficitul, a nu a crescut e de bine, absolut, de rog. Absolut totul a crescut, așa că ce să mai discutăm pe treaba asta? Uh, problema Silvio. nu aici. Problema este că se perpetuează și că ne adâncim și mai mult. Deci, eu cred că va fi o... ne vor aștepta zile grele. Iar lăsați uh, dumneavoastră... Deci, ok, asta e spaimă, dar dumneavoastră, în calitate de pensionar, v-a crescut da. pensia, nu? În ultimul an. Da, mi a crescut pensia cu, cu ceva, da. Cu ceva? Acoperat, cu 15% da, pe, ceva. pe medie, nu știu. Pe medie, da, 15% și eu fiind un... Uh, un timp care circulă foarte mult și plătim cu 20% mai mult la benzină deja nu se mai simte nimica la pensie? În afară de presuri lumina... Că Dar mai stai și dumneavoastră pe acasă răsie, că, răsie, că sunteți pensionari, pe bună. Mai stai și pe acasă că sunteți pensionari. De ce circulați mult la Ai, 6 Da, de ani? Sau, Dacă sta acasă ca pensionar, probabil că ar trebui să-mi... cum să spun... să mă de la unul la alta. Deci, ce asigur că mai fac ceva activitate? Silviu, problema dumneavoastră este că sunteți un pensionar atipic, care în loc să stea la antena 3-i, circulă. E bine. <laughs> <laughs> Greșiți undeva. Nu, nu, nu. Nu sunt atipic. Sunt foarte mulți pensionari. Vreau să lucră și soția mea pensionară și lucrează pentru că nu avem încotro. Da, deci, sunteți. asta este. Dacă vrem să trăim un pic mai bine decât la limita de supraviețuire și de, supra deci de sublimitare, trebuie să mai și lucrăm. Nu avem încotro. Deci, dumneavoastră sunteți genul acela de pensionari care la, la 67 de ani lucrează. Da. Domnule, dumneavoastră da. nu sunteți român. Acum dăm un bancoilol, știți, cu americanii care da. au parașutat un da. negru în Rusia și rușii au zis Bă, tu da. nu ești rus. Nici dumneavoastră nu sunteți da. român, Silviu. Ce nume ăsta, Silviu? Neamți, Ce sunteți? Da, da, Burgard? Da, da. Ce aveți? Așa. Dar uh, hai să spun și o parte pozitivă, din punctul meu de vedere, pentru că eu am fost, să zic, agătat ca investitor, am avut niște parteneri din străinătate, am făcut niște investiții imobiliare, mă rog, am avut o viață grea, dar frumoasă, pot să spun, și am tânjit după două chestii care... Uh, Guvernul acesta ar fi putut să le facă, poate unii mă înjură dacă mă aud acum vorbind, Așa. au avut în program două chestii care mie mi s-au părut extraordinare și pe care nu le -au, n au fost în stare să le pună în aplicare. Reducerea deci TVA? A fost reducerea TVA-ului la construcții, ah. nu destinare cum au avut ei la un moment dat în idee, pentru că aia crea un circuit din ăsta prost, o recuperări de TVA la investitori. Dar dacă se reducea TVA-ul, Hai să zicem, într-un 80% pentru construcții. Uh, era un alt avânt în construcții la ora asta și nu construcțiile în sine, ci tot ce însemna uh, orizontală, de fapt, producția de materiale de construcții și așa mai departe, deci sute de mii de oameni ar fi avut de lucru, să ar fi putut face niște programe sociale, tot felul de chestii. Iar a doua chestie care mie mi se pare bună, deși am discutat cu oameni care lucrează, mă rog, în privat și să cam opuneau. Uh, impozitul pe cifra de afaceri Uh, era o treabă extra care simplifica sistemul financiar contabil și sistemul de control. Cu condiția, să, cu condiția să nu investești, că dacă i-ai impozit pe cifra nu mi-l tăia pe Silviu. Uh, știu că s-a terminat emisiunea, dar lasă-mă că mai vreau să mai pun o întrebare. Deci, uh, vedeți că da. impozitul ăla pe cifra de afaceri nu te mai lasă să deduci investiții. Deci, dacă nu faci investiție bun, impozitul pe cifra de afaceri, altfel e un dezastru. Silviu, am și o întrebare da. la dumneavoastră. Văd că sunteți uh, tânăr pensionar, 67 de ani da. activ, da. probabil da. dependent de adrenalină, dacă ați investit în imobiliare la viața noastră. Și o întrebare. Da. De ce nu intrați, domnule, în politică? Domnule, pentru că m-am dedicat muncii, ca să spun așa. Eu sunt inginer, constructor, mi-a plăcut această treabă. Silviu, Am făcut-o, aș intra în politică acum, dar mă gândesc că sunt prea bătrân. Nu, nu, sunteți un Tânăl, sunteți un om foarte tânăr, vă rog, gândiți-vă la acest aspect, aveți o minte organizatorică evidentă, o minte care vede lucrurile în perspectivă, iar 67, 77, 87 în politică, astea sunt, nu sunt vârste înaintate. Chiar avem nevoie de oameni ca dumneavoastră, gândiți-vă. Vă mulțumesc tuturor pentru discuția de astăzi, Promit să o continuăm, îmi pare rău, am depășit o grămadă.